Taktakan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 kis utazást fogunk tenni Indiában, méghozzá igazán szakavatott utazás, méghozzá Tamil Naduba valaki aki valaki, valaki onnan származik, ott született, de amint hallják, magyarul fog megszólalni, hisz körülbelül 20 éve Magyarországon él. Én is szeretettem köszöntöm minden civil Igen, Tamil Naduból származom. 20 évvel ezelőtt jöttem, sőt, igazán, amikor először jöttem ide, 87-be, akkor még rendszer váltam előtte, úgyhogy ezt is, ha még egy évet, úgyhogy 24 éve itt élek Magyarországon, és valamennyire sikerült magyar nyelvet is megtanulni. Hát igen, jól sikerült. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy segít családod. Van, igen. <gül> Van. Mindenki segít, családbarát és... mindenki, igen. És hát nyilván itten is dolgozol. Igen. De amiről mi beszélgetni szeretnénk, az kevésbé Magyarország, bár egy-egy gondolat erejéig érdemes lenne arra is beszélni, hogy vajon egy indiai hogyan látja Magyarországot, úgyhogy majd egy-egy kérdést majd azért föl fogok ezzel kapcsolatban is tenni, de igazából, ami a számunkra sokkal izgalmasabb, hogy milyen india, nagyon sokan jöttek már ebbe a műsorba, és beszélgettünk. De főleg olyanok, akik india barátok, vagy india bolondok adok esetben, uh -huh. és nagyon szeretnek Indiába menni, de Hát bizony az igazság, hogy egy európai ember ö, máshogy látja Indiát, feltételezem, mint aki ott van. Én, én összesen 17 évet éltem, ahol születtem, utána onnét elmentem... Hmm. 5 évet egy másik varosban, egyetemet végeztem ott, és ezt a továbbképzést is Indiában, Madrász városban végeztem, és így összesen olyan 25 évet töltöttem Indiában, és de az a 17 éve, amit a szülőfalumban, és azt a kis megyébe töltöttem, és amit összeszedtem ott, egy harmad az életemnek vagy annál kicsit több, és ez mai napig ott van olyan gazdag bennem még mindig, és abból most is tudok erőt meríteni, hogy mm. amikor találkozom olyan challenge-ekkel, tudok visszakihívásokkal. -e ez most is ad, és mai beszélgetésre is úgy, hogy hoztam négy dalt. Nem a szokásos klasszikus zene, itt nagyon sokszor itt halljuk, hanem egy, egy, egy olyan zene, ami nekem ezt a hangulatot az, az, a szakban, a színben és a gondolatomban, és egy másik, ami igazán egy, egy, egy, egy falubeli, nagyon is falubeli dal. És persze, azért nagyon szeretem a klasszikus zenét is, úgyhogy arról is egy kicsit e, kanyarodunk. Úgyhogy ezek mind bennem vannak, és e, abból mai napig tudok erőt meríteni, és ezeket is majd Abba, előre. Először próbáljuk mi is belehézkedni a hangulatba, és e, hallgassunk bele az első zenébe, amiben, amiről azért valamit tudni kell, hogy ez egy múlt század, 19. századi okay. költőnek a Igen. Uh, 19. században élt Bárati nevű költő, és ő összesen 20-38 évig élt, nagyon szegény volt, Egyfajta forradalom már vagy ilyen reformer volt. lehet egy kicsit, ami petőfi Petőféle is, igen. igen, mert az ő sok tíz köteteit csak a halál után tudták kiadni, mert amikor ő élt, akkor tervezgette szegény, és mondta, hogy ő, ő x ezer rupját fog gyűjteni, kérni fog emberektől, és ki fogja adni az összes könyvét, és milyen sok lesz még, de álmodozott sokat. Uh -huh viszont az írásai miatt az angolok börtönbe zárták, uh -huh. és utána úgy engedték, hogy menjen vissza a faluba, és írást abba kell hagynia, de visszament a faluba, és ez a költemény, amit most fogjuk hallani, ez pont ahogy ő látta a falu világot, hogy ó, milyen színek, milyen szagok, milyen jó a hangulat itt, szóval ez a faluról úgy meséli, és nyilván ezzel is az emberekben buzdítja a, a, a, az ország és a, a népi érzéseket az emberekben. Ez egy nagyon szép hang, és ez, én nekem is, én is, amikor hallom, majd nem visszatérek oda egy kicsit. Naduvedu, <Sanly> Nadapaduvedu, Parapaduvedu, Nipaduvedu, Nadapaduvedu, Parapaduvedu, Nipaduvedu, Nadapaduvedu, Parapaduvedu, Ninggalillam sorpanandano, <singing> Palato tramae Sorpanandano, palotra magy kengelő, karpaduvek, épaduvek, karadvadé, Négygál el lámár pamaégygáló, úmullán da porulilnayó, arpamaégygáló, úmullán kangalam surpanandanam bala tootra tootra maya kangalō sarpanaandānō pala minaksi szundaramra beszélgetek ma az Édes Indiában. Tehát ez a költő múlt században született, tehát 20. században vagy 19. ig Még te is az a a múlt században élsz, ami azt illeti. <gül> <gül> Meg én is nekem azt mondják, hogy a múlt század, én mindig a 19 re gondolok. És én értelmemben a, a hasonlóság petőfivel, nem a korban, hanem a, a, a forradalmi lelkületben volt. Hiszt van. közben beszélgettünk, hogy ő Gandival is találkozott. találkozott. Ő, ő, ő nem csak a költeményeket költött, hanem énekelt ilyen szabadság, jellegű szabadságot, posztító jellegű dallamokat. Nagyon egyszerűsített dallamat is tudott, jól zenés is volt, mm -hmm. hívták őt rendezvényeken énekelni, normális éneket is. És ezeket a normális is az a... Vagyis nem szabadságjelleg, hanem csak úgy a szépség. Jaj, vagy ő egy a klasszikus, ez a karatik. Valamennyire tanult, igen, igen. valamennyire klasszikus mm -hmm. zenét is tud tanulni, de, de, de, tanult, de nem teljes mértékben klasszikusnak állta, hanem ő ezt használta, ezt a tudását, az ő költézet el. Uh, amikor uh, Madrászban élt, Csennei Városban, akkor uh, minden hétvégén tartott egy beszédet. Uh, nem csak ő, hanem többen is tartották. Ott beszédet a, a tengerparton tartották. Uh, volt egy uh, emelvény, ez szimpát. És sok ember gyűlt össze, és utána végén énekelt, és emberek utána énekeltek. És ezek a dallamok terjedtek tömegről, tömegre. És attól riadtak meg az angolok, hogy ez a dallam futós emberi Aha. fog jutni, emberek fognak itt ellenük, énekelve követni hát a szabadság. A nemzeti dallam, ugye berezelt a hatóság, emberek és be Igen. És azért is őt tilutottál, börtön az és írt is újságokat, Indian nevű, India nevű újságot. Amikor angolok Őt kezdték keresni, akkor ő elmenekült pandicséri tartományba, amelyik fránciák alatt volt, és Ornét próbálta publikálni a írásait. Uh -huh. Amikor második világhabarul vége lett, akkor azt mondták, hogy most már jöhet át Madrász környékére, és akkor próbált átjönni, akkor tartóztattak le, és küldték aluk, uh -huh. vagyis börtönbe zárták, utána Ornét úgy engedték ezzel a feltétellel, hogy menjen vissza a faluba. Uh -huh. És ő úgy találkozott eh, gandhi hogy ilyen merevember lehet that és egyszer amikor Madrasba jött a Gandhi Dél-Indiában, és odament és találkozott és kérdezte egyból, hogy neki van hétvégi előadása, és tud-e ott szólálni. Gandhi azt mondta, esetleg lehet -e egy nappal később. Azt mondta, az nem. Őnek <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> is az a szombat, ez fix. És Gandhi utána nagyon érdeklődve kérdezte, hogy ki ez az ember, őt nagyon kellene óvni az országunk és a népünk érdekében nagyon is egy Értékes ember. Szóval egy nagyon értékes emberről, 38 volt. úgy írják, hogy amikor meghalt, akkor összesen 14-en vittek őt hamvasztani. Uh -huh. Nem uh, halt meg, mint egy nagyon híres ember, sőt, nagyon furcsa módon, ő minden nap ment Madrasban, egy templomban vitte banánt, meg mindent, és egy elefantnak adta minden nap. És ez az elefant éppen akkor kicsit megbolondult, és uh, odaért hozzá, vagyis odaütötte egy kicsit, és a belső sérülésekben halt meg, uh -huh. 38 uh -huh. évesen az ember. E, Soknak uh -huh. ez, ez az ember egy példaképe. E, Tartja az indiai hagyományokat erősen önmagában, de ugyanakkor modern gondolkodású is mm -hmm. volt. Olyanokat költött, hogy a nyugaton történnek olyan fejlődéseket, ezeket mi nyelvünkre kellene fordítani. Az ilyen költemények is voltak. Ezt ma is mondják, amikor idéznek beszédet, amikor beszélnek, akkor idéznek őt. Ehm, szóval ez a Bárti nevű költő a lehet? Szóképpen... És Ugye barátó az indiai azt jelenti. Tad, Akkor az, a barátó az indiai? Indiai. Ő felvette ezt, hogy ő az igazi a... indiai. <gül> Egyébként hogy hívták? Subramannia. Ami egy, ami mm -hmm. egy nagyon elterjedt délindiai név. Jó délindiai elterjedt, igen, gyakori indiai igen. név. Így van. Te azt mondtad, hogy az életednek a nagy részét, vagy a legszebb részét a faludba töltöttel. Ez most is ad erőt, igen gazdag. Én gondolkodom, hogy 17 év összesen csak. De ennyi az alatt, hogy maradt bennem, ennyi élmény, és nem csak élmény, hanem abból nő. Többi cselekmény, és erről szóval nem tudom, mi a legjobb szó, hogy egy, -egy apró élmény több heten át is tudhatni rám most. Uh -huh. Én egy olyan faluban születem, ez egy nagyon érdekes hely, majdnem ezer éves ez a település, ma olyan 25 ezeren vannak. És ez, a hát azért, települ, és, és ez ma is falunak számít? falunak számít, igen. Mert 25 ezer már, már egy egész egy komoly kis város. Kisváros, <gül> igen, ez nem, ez ott, a kis város, ez már százezer. <gül> <gül> Úgyhogy 25 ezer fős falu, nagyon szép kis falu. Olyan 1300-as környékén kezdett igazán nagyon fejlődni, úgy, hogy építettek egy gátat, két folyót megállították, és építettek egy gátat, és onnet csináltak egy kanált, egy egy patakot, de nem pici patak, hanem egy olyan 10 15-20 méter széles patak, 40 kilométeren keresztül folyik ez. Ez egy komoly, nagyon komoly e, dolog. És, és, és végén egy hatalmas nagy tározó, tározó amúgy, és mm -hmm. a környéken mind végig abból zajlik a, a, a mezőgazdaság. És így kezdtek embereket telepíteni, akkor még érdekes az, hogy ezt a kanál vég a munkáját, 700 km-től messze lévő Carnarega, a mai Bangalore környékbeli, vagy vigyéjenek a királyok akkor nagyon nagyok voltak, és ő jöttek le. Olyan messziről is. 700 volták. km messze, 1300 es években, lóhatan vagy nem tudom, mi hogyan. Oda mentek, és szervezték, és, és dolgozták. És mennyi embereket. idő alatt építették? Meg? Nem tudom, nem biztos <gül> 50 éven keresztül, de a végig, igen, az összes hagyományos falvak épültek, és mai és ezek a falvak őrizgetnek azokat a hagyományokat, amiket 1300 évvel, vagyis 1000 évvel ezelőtt apolták különböző helyeken. Így A egy nagyon erős mezőgazdaság van. Mezőgazdaság is erős, és ez a falvak nagyon hagyományosak. mi falunk igen, hogyha hagyományos. Az indiai kásztrendszert azért persze sokan tudják, és 18 utca a Brámanok, vannak, és négy-öt utca kereskedők, és ezek a harcosok, ők is vannak, külön-külön utcában, külön-külön saját templomokkal. Külön-külön élnek, de attól senki nem haragszik senkire, mindenki boldogan egymás utcán, persze átmennek, jönnek, és neplik. Amikor ünnepeket tartanak, egymást, hát jönnek. Például uh, egy, egy Navaratri nevű ünnep, amikor kilenc éjszakán át uh, minden uh, otthonunkban díszítünk, és sok-sok uh, uh, ilyen, uh, ilyen steps, hogy mondjam, ilyen Lépcső. uh, lépcsőzet, díszet építünk, és ráteszünk mm. sok kis szobrokat, és mm. körülbejét építünk is. Ráma Csendrának az ünnepe. És ezt főleg a pramanoknál szokás. De ilyenkor a gyerekek, máskor nem is a kereskedő gyerekei is szoktak körbenézni, hogy kinél milyen Aha. szép, milyen díszítései vannak. És amikor jönnek, minden gyerek kap enni valót, valami picik is enni valót. És néha a gyerekek olyan jól laknak, így tíz házlátogatás után már vacsora se kell. Ez ma zajlik. Mi is mentünk, persze. Te is hogy a légháza, ne? Nyolc az... utca 10 be... tíz nap, 18 utca. Két utca naponta már vacsora Kész. Otthon nem is kell enni, és így körbejárás és ez mai, mai napig e, e, zajlik. Úgyhogy, e, és e, következő zene, amiről, amit Igen. most gondoltam, hogy hozok, e, az a kanál, amiről meséltem. A kanálnak a másik oldalon... A csatorna. E, csatorna. Annak a másik oldalon e, vannak kereskedők utcai és ott van egy e, a sakti istennő temploma, és ők az istennőtemnek évente azt hiszem, egyszer vagy kétszer hatalmas nagy ünnepet szoktak. Ez cszakni. messze van attól a helyetől, hogy te kanál és a magyar. Ó, csatorna, nem, a másik oldalon. A másik oldalon át lehet, ez egy híd, és át lehet menni. Aha. Úgyhogy ők a másik oldalon lakták, uh -huh. az egész utca üvekért, és azt az embert is rám mennek hívtak, mint én, aki ezt nagy e, mizében uh -huh. szervezte, e, amikor én ott éltem. E, annyira aranyos ember volt, hogy a, a adományokat gyűjtötte, ha valaki adta mondjuk 100 forint értékű pénzt, azt is edzetelte, és végén kiadott egy kis füzetet, amiben bevétel, kiadás uh -huh. e, rendesen volt elszámolva, beleértve ezt a 100 forint is. És e, mindenkinek látható. Nyilvánvalóan több pénz őtől jött, mert ő egy jó kereskedő volt, olajjal foglalkozott, hét olajokkal foglalkozott, az egész környéket el látta el. De, és akkor ő, ő, ők, ők csak tennőnek adják, az ÜVG valamennyire nem olyan szádfiga, nem olyan békés, vagy nem ilyen szokott lenni, hanem jó nagy zajjal, nagy mulatozással szokottuk szájlani. Mi nagyon szoktuk élvezni ezt, persze át szoktuk menni oda és nézni. Ezeket az ünnepségeket, ez a állam egy olyan fajta ünnepségnek a része, enként, olyasmi. Náluk olyan, hogy éjszaka kezdenek mesét, énekkel, szöveggel, narrációval, és ez reggel akár négy-ötig mehet, tíztól. től partűnek tól neki hívják ezt a Most egy olyan zenét hoztam, és halljuk, hogy hangzik hogy egy ilyen, ami nem szokásos, klasszikus indiai zene, szitárzenel, amit tudjuk. <síns> Szeng, csattam a bubkudat, lulla அம்மா தன்னந்தனியே வாடுறவ கண்ணான கழுவனாதன் கண்டு மனம் கலங்கி உளங்கை ரேகைய ஓடுருமி பார்த்துட்டான் ஊரங்கை ரேகைய புரட்டி புரட்டி பார்த்துட்டான் உன்னை கா ஒரே ஒரு ஆள உலகத்திலே யாரும் இல்ல ஒட்டி நிற்கும் துன்பமெல்லாம் ஒட்டடயா ஓட்டிடுவான் ஒருதனாக தருவாண்டி Avampeer naan sonne virumandi Tabulla tuña rangetto, pe tavo di fatto, per muro சொன்னதும் ரெண்டு பேருக்கு கடுமையா சண்டை நடந்துச்சு அப்ப பூமையெல்லாம் நடுங்குச்சு மலைையெல்லாம் a இத பார்த்த சில பேர் எதுக்கையா சண்டை போடுறீங்க சமாதானமா தீத்துக்கலாம் அப்புற rajta, pánja சொன்னாங்க. என்ன nánga. Innáson nánga. Totta ponaik, enhorl egy jó, mazda rajta, motorra kovarittó, bagyáttal யார் jó, kodi unne, natto pum. Unkérinti belenye, őr A vonglak kandt, őlle szonda unne, pánja ittár, törpösön Apa நா பேச்சி என்ன செஞ்சா தவர்ல போடுற மோதுரத்தை கணத்துக்குள்ள போட்டுட்டு அன்னை அன்னை மோதிரம் விழுந்துச்சு எடுத்து கொடுங்கன்னு சொன்னான் தங்கச்சி வேண்டதுல நிறைவேத்தி வைக்கிற அன்னை தங்கச்சி க கணத்துக்குள்ள குதிச்சு அந்த மோதிரத்தை எடுக்கையில கணத்து மேல இருந்த கல்ல தூக்கி மூடி பேச்சி அம்மா விருமாண்டிய கணத்துக்குள்ள என்ன தங்கச்சி உனக்கு உதவி பண்ண வந்த எனக்கு இதுதான் நீ காட்ற நன்றியான்னு விருமாண்டி கேக்க பேச்சி யோசிச்சு தனந்தன அண்ணனுக்கு பூஜை பண்ண சூலி பண்ணு சூலி மாடு கொடுக்க நம்மால முடியுமா கொடுத்தா இந்த ஊரு whole அப்படி நினைச்சு அண்ணன் கிட்ட சொன்னா நீ கேட்டபடி உனக்கு பூஜை பண்ண முடியாது ஆனா உனக்கு நாங்க என்ன az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. Ramam, minak Sisszundaram, beszélgetek, és a, előbb, amit hall, hallhattunk, az ugye egy az, a faluban szokásos ö, ének játéknak volt a, a fölvétele, és hát közben mi nagyon jókat beszélgettünk igazság szerint, amikre azért só, újra, újra, újra sort kell, kerítenünk, hogy ezt elmond. Ja. Nekem ugye az egyik, ami nagyon érdekes, hogy, hogy azt mondod, hogy nem használnak semmilyen erősítőt, vagy mikrofont, Ú, vagy ilyesmit. Így van. E ez, amit hallgattuk, ez egy ilyen e Amman Parásekti Istennő templomban szokták ők ilyen napságokat tartani, te hogy egyek vannak-e? Nem semmilyen egy lehet nincs utcán. Zajlik, pandal, az a... Hát a, sátor. sátor ami teljesen nyitott minden négy oldalra, mert a trapusi levegő van, ott meleg van, mm. és ott ült, a tavasz vége felé szokott lenni, yes. Azért van elég meleg van. Ott, hát elég meleg van, igen. Hát még nem közöntett erős nyár, úgyhogy ezért kibírható még. És akkor egy hatalmas nagy sátor, és homokkal van terítve, és van egy színpád, fá alakulja, és akkor rajta, igen, textillel van borítva. Szépen meg van csinálva végül is. És akkor itt szokták ők zenét, éneket és a mesét is adni elő, ugye egész éjszaka nagy szokott ez menni, és emberek, ugye 20-30 ember, ez az, az, az nagyon is végig akarott ülni, de többi meg ül, hallgat egy kis zené, bitni részeket, vagy egy pici mesét, és elmegy. Mm. Nagyon sokszor ez a mesét nem valami újdonság, olyan, mint az, az Isten nőnek a valamilyen szereplése. Sokan tudják, hogy hogy adja elő, milyen mulattól, milyen jó erővel tapsal, vagy valamivel jelzik, hogy tetszik. Nincs, nincs semmit, azt nincsen ott. Hát néha szokott, akár be is szólnak, de, de szólnak? Be lesz, be lesz valaki beleszól valamit esetleg, uh -huh. jó hangulatból, jaj, de jó, hogy parasek tikigyé, vagy a félét uh -huh. szoktak esetleg, bele szoktak kapcsolatni és élvezni, és a zenészek nagyon, hát egy ilyen mulatás, rendesen uh -huh. szokták mulatni, egész De az az, az érdekes, ír. ugye azért, uh -huh. hát mondjuk Magyarországon a mulatás, meg a templom, uh -huh, uh -huh. az nem, nem szokott összejönni. Ja, az igaz. Ja, a legtöbb ember, amikor elmegy a templomba, akkor uh -huh. úgy csinál, hogy levet, a fejét így lehajtja, és mm. a nagyon szomorúan próbál állni a templomba. Valahol igazad van a a, a a spirituális gondolkodásban Indiaba ugye van filosofis gondolkodása és élet. A spirituálisból erőt kell meríteni az életedben. És amikor életbe akarunk erőt meríteni, akkor nem jó, ha a boldogságra gondolunk és örömre gondolunk. És nyilván a spiritualitásból, hát tudok nyeríteni, nyeríteni ezt, ez, ez, ez tisztább és jobb, és ugyanakkor ezt a célt is szolgálja, valahol rejtett kereső célunkat uh -huh. is, úgyhogy így be van a kapcsolódva, ez mert több ezer van át alakult így, a templomra gondolunk, akkor mindenkinek csak az ünnepségi jut eszébe. Uh -huh. zene van, tánc van, és amikor jönnek az ünnepségek, akkor, akkor örömmel oda mennek kapcsolódni, és győlik nagyon gyorsan. Hát meg. De akkor S ez azt is jelenti, hogy a, a, az ottani embereknek a viszonya mondjuk úgy, hogy Istennel az tájon, hogy mondjam, Röntes, tehát természetes, ö, igen. Teljesen természetes. Egy, fé, nincs az Isten félelem, ugye magyarul azt mondjuk, ö, hogy Isten félő, vagy félő. I, is, hát Isten fél, a karma, amit gyűjtünk, attól kell félni, és nem pedig az is Isten Isten nem fog büntetni Mert engem a azért. a karma tetténk az a mi az eredménye. Meg, így van, mint Igen. egy bankba beteszem a jót, akkor ez nekem jót tesz. Ha negatívat gyűjtök, akkor ez nekem törleszteni kell, és ez, ez így, nyilván bőnödés, vagy, vagy valahogy vissza fog ütni. így a hit, Igen. és az emberek ebben hisznek, és nem pedig ott vár az Isten, és lesz engem, és meg fog büntetni, Nem, a saját karmám fog engem büntetni, mm. senki amikor azt mondjuk, hogy Abrahman vahammászmaihi, akkor én magam Abrahman. Az én, ami bennem van, az az Isten. Úgyhogy uh -huh. én, akkor ki fog engem büntetni, én magam. az uh -huh. az én, ez így bennem van. Szóval ilyen fajta gondolkodása. Ezek magas, filosofikus uh -huh. gondolkodás, Ugyanakkor a spiritualitás és a templommal való ünnepségek, ez örömteli dolgok, és valahol, ha belenézünk, ez gazdasági motorja is volt. Mert ha úgy veszük egy királyt, például egy Rágy Csola, a, ő ő, ő egyszerre 64 templót akart építeni a folyónak, a, a kávéri folyónak a különböző pontján végig a folyó mentén. A Kavéri az a... egy olyan szent folyó, mint a Ganges, igen, csak olyan déli. Délindiei déli déli déli szent folyónak is mondhatjuk uh -huh. az a kaveri ott végigépítette ezeket a több, 64 templomot, és akkor amikor elindul, gondoljuk bele mekkora nagy dolgokat mozgathatott, az a projekt, projekt. ugyanúgy mi nálunk ez a kis kanál, amiről meséltem, amikor az elindult, akkor nyilván emberek jöttek ezt építeni, nyilván közben épültek a templomok is, uh -huh. a templomok szolgálták művészeti uh -huh. dolgokat támogatni. Erről teljesen, mai napig van, a Karolikurcsi falumok, Kalli idei kurcsinek hívják az én falumat interneten meg lehet nézni, ha odaírja Kallidai, K-A-L-L-I-D-A-I, ennyi elég Kallidai, már jön a a Google-ban, uh -huh. és a Kallidai-Kurici falura rengeteg van, nagyon sok szép mesét írnak, képek vannak, uh -huh. meg egyebek. E, és ez a patak, amikor épült, akkor így jöttek a, a, a templomok is mentén, a végig van az a uh -huh. patak mentén is építettek sok templomot, és uh, templomokhoz mai napig vannak zenészek. És ők este zárás előtt zenélnek, reggel nyitás előtt zenélnek, déli rituálnál zenélnek. Szóval van benne zene, és az emberek, akik mennek, ezek nem csak úgy unal, nem akarom mondani, hogy unalmas, igen, ez unalmas, ha semmi hang nincsen, csak egy bármantrát uh -huh. halljuk a mennyiük. Összegyűlnek a papok, a zenészekkel, mondják, na most csináljátok, és akkor ők ott uh -huh. zenélnek. És ez uh -huh. most nem végen, pár évvel ezelőtt, amikor ott voltam, mentem, és ott ültek a zenészek, és várták. Uh -huh. <laughs> és, és ezek a zenészek nem csak templomnak zenészek, Élnek, hanem nyilván, ha már ott vannak, családi ünnepségeken is meghívják. Uh -huh. Minden ünnepségen van ez a nádasvaram, ez a sheep és az ütőhangszeres dob együtt. Mondjuk ez a nadasvaram ez, uh -huh. ez ahhoz hasonlít, hogy a Senához hasonlít. Uh, így van, így van. Az is egy shenai, ship, Igen, az a magyar tárogatóhoz. Tárogató. Aha, így van. Tehát ez uh -huh. a hang, ez nem ismeretlen a magyar fülnek, uh -huh. mert a, a hagyomány és magyar mm -hmm. Naci, a tárogató mm. annak uh, gyakorlatilag ugyanilyen hangja van. Uh -huh. e, e, a falunktól nem messze van egy falunak, úgy hívják, hogy a lur, úgy hangzik, mint a tillarnal lur lenne. <gül> <gül> ne semmi közötti lehoz. Uh -huh. De ilyen, olyan hangzású nevek vannak. De még egy nagyon érdekes, amit e, tudnék mesélni, az, hogy a tamil nyelv e, olyan hangokat e, használ, szinte olyan, mint a magyar nyelv. És az is nekem e, könnyű volt, amiatt is könnyű volt, Tanulni, mert amiben is van Nám, ná, uh -huh. szaljen érdekes dolgok vannak. Uh -huh. Te tanultál klasszikus zenét is. Így van. Igen, a családunkban és a, ne, a, a, a, mi klánban mindenki érdeklődő, és tanulunk. Kicsit én tanultam három évet, de nem csak három évet tanultam, már tudtam egy csomó apró dallamokat és dallakat, mert ah. a, a, a, a nővérem, a húgom mindenki tanult és hazajött. Együtt is zenértetek sokszor? E, hazajött és tanult, és kisebb dallakat, dallakat amiket már megtanultam, ezeket e, hát mondjuk minden péntek este, szóval ilyen úgy, ügy, ilyen jó időben, esti időben felfrissülünk, fürdjünk és fürödjük, és aztán van egy harmónium, és akkor ebben együtt körbeülünk, és oltár minden házban szokott lenni, és akkor ott leülünk, és együtt szoktunk énekelni. Tényleg semmi komolyság, de úgy kell énekelni, hogy jön. Persze, kritizálunk egymást is, viccelődünk is vele, igen tanultak ezt a zenét, és ezt a zenét nekem, mm, amikor e, e, nyomás alatt érzem, akkor e, én nem tudom, miért, de bármikor a karvány szopro voltam be, bejött, működött. Egy olyan zenét esetleg most ráknánk. Ez e, utána beszélünk arról egy kicsit. Ez volt az a hagyományos ősi zene, amit ugye karnatiknak nevezünk, nem karnatikus, mert a karnatik azben már benne van, hogy ősi. Hát, ugye? Igen, hát karnatik a szent gítemnek az eredeti uh -huh. nyelvén, az anskrit nyelven karnatik a szengítem. Amikor azt mondtad, hmm. hogy ha már hogy karnatik, akkor ez egy angol az már kérdés? Az már egy kicsit. Akkor kéne ezt magyarul helyesen mondani. Tözek? Hogy mondanád helyesen magyarul? Ó, ez nagyon jó kérdésnek. karnatik zene. Karnataka, Karnataka ez nem K. Karnáta Karnataka ez mint egy tártamány. Karnáta zenéve válna, úgyhogy karnátik zene. Ez elég. A írunk, mondjuk és kész. Okay, Végén is egy K betű zene. Aha. Szóval a lényeg az, hogy ti tanultátok ezt a ősi klasszikus zenét. Igen. Ami egyébként ugye itt már egy pár szó erről esett szó, mert ez nagyon izgalmas téma. Ö, ismert szerzők vannak ö, ezer évekre visszamenőleg. Így van, így van. Hát ma jó, hát ez ezer évvel előtti írásokat, és akkor mondjuk úgy mond a szóvarákat is találták. Pálmáleveleken még egyebeken, de aki nagyon is híres volt és sokat hagyott, az a Porandra Dalszánek neki azt hogy ezer évvel ezelőtti, Aha. és tőle ugye nem ezer, talán kicsit kevesebb, és 1700-as években élt három nagy ember, ők nagyon is, ez a virág aranykora volt ennek a zenének a múlt ezredben, mondjuk. Um, Tiágarágyának hívták Csakaradsága. egyiket, Mutusuamidicsitnek hívták egy másiket, harmadikat Siamas Asztrinek hívták, mind a harmadiknak sajátos e, szélje volt. A Tiágarágyán tanító, hatalmas nagy tanító volt, uh -huh. e, 90 évig élt, azt hiszem, nagyon jó hosszú élet volt, és sok tanítványot e, e, tanított, és van most is úgynevezett parampará, a guru parampará, aki az ő ötödik generáció tanítványok. Ma már ötödik generáció tanítványai vannak, 6. generáció tanítványa oh, vannak megint. ma vannak még olyan mm. -e tanulók, akik ah, elmutatják, hogy ők a, a, tanít a az iskolájában. parampara van parampara tartoznak, és tovább szól. Egyébként ez a parampara, ennek hogy mondom, lett ma már egy nagyon iskolája, vagy pedig ez olyan, hogy több tanítóhoz elszegülhetsz, akik az iskolába tanulnak, uh, annyira, Hát rendszer nem épült annyira, inkább az ő tanításait, az ő költeményeit, alkotásait, inkább így mondanám, mint az szű, mert ő írt az és egy egyes egyból, Ezeket sokan tanulják máshonnan is, és tartják ma úgynevezett Tiágrádja utca, Tiágrádja önnepet. És nem csak Indiában, ahol ő élt, hmm. hanem már vitték mindenhova Tiágrádjanak a képét, vagy akár és évente Uh, azt hiszem február, március környékén uh, tartanak ilyen tíznapos neveket, minden tíz napon keresztül csak a Carnatic zene megy, uh -huh. különböző uh, híres uh, ezeket hívnak. Amit most hallottunk előtt az a hegedő, ez Chicago-K, utca. Websejtjük van, száz dolarért adják az egész koncert tíznapos, micsodáját, tíz 10 CD-n uh -huh, uh -huh. uh, lehet venni. Ez egy ilyen hosszájárlás, és uh, így. Hát, nagyon jó lenne, hogy Magyarországon is tartanánk egyszer Tiágrágya utca. Szav. Diágrádja öt Ehhez a hallgatónak mennyire kell, hogy mű, úgy mű, művétnek lenni. Nagyon. <gül> <gül> <gül> és, és gondolj vele, a Diágrádja utca, amikor zajlik, ő hagyott, ő neki van pancsaratna, kriti, pancharatna kiterem, öt darab egy ez az mindegyik annyira jól ö, művelt, nagyon magas, ö, hogy hívják, szövegési ritmus, meg a mindennel látott mű, öt mű, és az öt műt együtt énekelnek, együtt hegedülnek, együtt ö, átaszorom sípen játszanak, szóval többféle hangszer, egyszerre több százán, mindegyikból énekes, száz, énekes, ötven egedős, ötven vína, aki belefér a pandalban. Ez De a látvány maga gondolatban. precízen van. megírt művek, mint mondjuk Bachnak a művei, I tehát hangról hangra fix. lehet játszani. Pontosan, ez mind fix, úgyhogy ez az öt darab égkül, gyönyörű, és ezt így énekelnek, egy, kettő. Az a Tiágrágyocon, amikor zajlik ott Tiruvarúrban, Indiaban, e, aki jelentkezik énekelni valamelyik művét, húsz percet kap, és ma lehet, hogy nem kapsz 20 percet két évre, vagy három évre előre. Már fix mindenki, már uh -huh. előre foglalták az őt. Ez kap, mint mondja, éjjel kettő, húsztól kettő, negyvenig. Szóval ez mind uh -huh. fix. Szóval ez az ünnep annyira terjedt. És Chicago-ban, Amerikában, uh, most is tanem, wisconsin de, de Los Angeles, Wisconsin, New Jersey, Átnamania, uh -huh. Ausztráliában. Közönség. Ön, közönség, vegyes persze, helyi amerikai top mindenki, és az előadók ö, ö, ö, ö, Indiából hívnák, és helyi is, vegyes az uh -huh. is, mert ott is már felnőtt egy jó nagy jó generáció, ahol már tanítók vannak, és nagyon jó hagyományű uh -huh. és hagyományosan előadó, méghozzá ők jobban állnak a technikában, úgyhogy ezt is uh -huh. jobban használják és jobban szerveznek, eh, hát jó, az más, nem azt mondom, hogy jobban Indiában, persze ez a hatalmas nagy ünnep, ami uh -huh. Indiában zajlik, mert ilyen nagy tömegben vannak, akik ezt ennyire magasan Igen. művelő művészek, a zenészek, de azért a az művészeket. igaz, hogy azért az indiaiak között vannak az igazi nagy művészek ebben. Igen, igen, hogy nagyon nagy részek vannak, akik már alkotnak saját mely, Például, amit most hallottunk, az lehet, hogy nem Tjárágya volt, hanem Lálgulígya éjé talán, aki most ha. is él, és úgy írt nagyon sok ilyen úgynevezett tillánákat. Ma is írnak, persze vannak zeneszerzők, akik ma is csinálnak, de egy nagyon is struktúrát, vagyis ezt a zenének a csodáját követően kell írni, és ahhoz azért ilyen nagyon, nagyon nagy tudásnak kell lenni, ahhoz, hogy így valamit is írni. Nehogy valaki két évig tanul, már mindjárt mondja, hogy én is akarok alkotni a zenét, mm -hmm. azt nem nagyon fogják elfogadni könnyen. <laughs> De a, a másik kettőról, hogy gyorsan megmondanám, a Mutusvami Dixit nevű, a, ő is írt. Péti Ágrágyának van olyan ezer miszodai, nekem van egy könyvem is, ugyanúgy olyan 700-800 alkotás maradt a Mutusvami dixit -től. a Mutusvami Dikshit viszont úgy volt, hogy őt meghívták különböző templomokban, mert akkoriban az volt, hogy párdal kandasztalom, az, hogy zenésített hely. Uh -huh. Minden helynek volt egy valaki jött és alkott a zenét, és Bele vette a falunak a nevét Aha. az alkotásban. A mi faluk alatt egy bejött jöttem ott a diksét, és ott alkotott egy ápokirágában egy szép dalt, és ebbe a dálban is lehet látni, hogy a falunak a re, re, re, re, re, karakterét behozta, be, be van írva. Szóval így a szó a szó nem csak zene, hanem van egyfajta egy, egy, egy fajta historia egy, historical uh, íze is benne. Mm. É, az Yamasaszti viszont a bhakti, az, amit halljuk, az csak a szíveszórító dolog, gyönyörű. A te családodban, most még egy nagyon különleges felvérthet, mert családodban van egy nővéred, aki egy nagyon különleges kívánsággal Igen. eltávozott, Igen, de Igen. ő gyűjtött, összegyűjtött egy csomadót, Igen. és... Igen. Így van. Nagyon, igen, ő tanult, ő szerzett a zenében, mert ő akar tovább tanulni. Ez a azt mondta, hogy ő inkább tanulja zenét, és abban csinálja a diplomát. És akkor így csinált a diplomát, és Annyira szerette zenét, és én is tanultam, ő nagyon támogatta engem, nagyon is, de nagyon kedves rendkívül kedves egy ember volt, és sőt, néha, amikor innen telefonon beszélgettek vele, mondjuk én 15 percet, akkor végén szokott mondani, te inkább az utolsó 10 percet együtt kellett volna énekelni mint beszélgettünk, hogy ezt az időt, szóval ennyire a zenéhez közel volt, és szép e, sok ilyen e, hagyományos dállamokat, állakat, e, tudott. E, például e, ünnepségeken, különböző e, ünnepségeken, különböző. különböző. E, e, e, egy ünnepnek van egy, egy adott idő, ugye? Yeah, yeah. Akkor egy, egy zajlik, egy esemény, és akkor hozzá van egy bizonyos. Különböző dállamok vannak. Yeah. E, és esküvő, amikor uh, zajlik, akkor is emberek énekelnek uh, a, a bizonyos uh, rituálként. Uh, most, amit uh, rikítettem tőle, az egyik uh, dal, amit uh, a férj és a, a fiú és lány, amikor esküvő után uh, ülnek egy, pali, egy egy hintán, hintán díszített hintán, virágokkal díszített hintán, és körbeállnak a, a hölgyek uh -huh. és urak, a fiúk és lányok és akik tanultak ezt a fajta zenét, együtt szoktak énekelni, és egy olyan dalt hagyott nekünk, De tőle én, én voltam Indiában pár évvel ezelőtte, és sok ilyen dalt tőle ürikítettem. Tudtuk, hogy beteg, és hát másfél évvel ezelőtt el is távozott, ez összes szétránk hagyott. Egy nagyon, nagyon szép egy dolog, és ezt a, az ő hangját hallanánk jan isan iba mafala ma bhes angara <laughs> santa kar mer Sahirda, a gát, külöleg semmennyi, valahogy a Marisa úr, és a karma kondulat, színgara ponjon, bírjé, si aadi <Sounds> aa <daily> Ez az ez esküvőre vonatkozott, de ő ugyanígy sok ilyen ünnep vagy rituál, vagy ilyen családi eseményekre való. De ezek ö, ezek nagyon, dala, Tám, igen, Tehát nagyon ezek is. Nem nem lehet megkapni egy cd ugye Nem hiszem. És lehet, mm. hogy nagyon sokan nem is tudják már mm. ezek már. Így, így vannak itt így ott uh -huh. Amikor ezt én készítettem, hogy 20 húsz ilyen dalt, amit ő tudottan tanult, és ezeket CD-re, akkor mindenki kért, nekem is egy kopit adjál, uh -huh. sőt, nem senki, hanem az ő férje, aki még él, az én sogorom írt egy e-mailt, hogy ha ezt a cd ből nekem is küldj egy példányt, uh -huh. Persze, én már mondtam régen, ott van az ő és uh -huh. kérem tőle, hogy adja neki száll. Hát, amikor Gyászon múltul igen, volt igen. Ő, ez a dál nagyon szép, amit most énekelt, amikor fiú és lány esküő után indiai hagyományos ruhában a virág ráülnek egy hintára, és szép lassan hintáznák, és arra azt emlékeznek, hogy, vagy azt mondják, az a dál azt mond, hogy olyan szépek vagytok, mint a ráma és szita, és amikor rámának volt mindenféle jégszerrel, gyémanttal díszített a fejdísz, és a Szitának is ugyanígy jégszerekkel, Rubinnel, mindennel rá, vagy Germany, ezt kezdtem most a, a, azt a, a szöveget, hogy milyen szépen voltak, ugyanúgy szépek vagytok, és ugyanúgy sugároztak ti is, hogy ugyanúgy sokáig boldog legyetek. Mm -hmm. Szóval ez egy, egyfajta ilyen kívánságos nagyon szép ugye. És ugye, ugye szita és ráma, végülis Isten tehát, van, tehát ez van. is egy olyan szép dolog, hogy olyan hmm. szeretetteljesen kapcsolódik van, az isteni valósághoz, hiszen a házasságnak a, van egy mélyebb Melyet, értelme. Így van, és hogy örömet, hogy olyan gazdag, örömteli, jó élet legyen nekik, egy jó kívánságos, de ugyanezt a zenében, de együtt ö, szoktak így. Mindig ez mm. zene bekapcsolódik az életben az embereknek. És spiritualitás egy kicsit, mulatás is egy kicsit. Hát itt veled most abba kell hagyjuk a beszédet, is az idő. Örömmel. Remám, minek si szundaramat hallották ma. A az Édes indiában és nagyon remélem, hogy nem utoljára. Ne, nem, én is azt hiszem. Máskor is